се че за няма но тъй като Руслан е и преди снимка, се да покаже и в момента това технически трябва да го онленизират, т.е. масочка, с която може да го покажат неща, и малко ще трябва да се И сега няма да се отбават. на Ще изнесем тежеста на дискусията. И се надявам, стане дискусия не е просто ми да говорим някакъв неща и да се правим много минути. Не, че не станем. А, просто в последния момент стана размесване с гостите и така се получи. но смятам, че пак ще стане интересно. И имаме около 40 минути да се поговорим. И за това какво е пътуването, какво е да заснемеш нещо различно, особено Георги Тоток може да разкаже доста. Той е направи много станал вече популярен филм за Сирия, заснеме които други журналисти не успяха да, да заснемат, поне по мое мнение, тъй като доста темата. Неговият филм е доста добър, така че аз ще се радвам, като той разкаже за преживяването си. Кой да панеш се на северното поле, защото има каде, които според мен не трябваше да се излага чак толкова на риск. Но той ще скаже след малко. Вече сме окей. Ами, мисля, ще да съм и на два. Така или иначе, дискусията, аз не... се да стане дискусия, наистина. Това, че ние сме отпред, не трябва да означава, че. Ние ще сме въздесащи тук и ще си говорим някои неща. Много ще се радвам, ако и вие споделяте вашите емоции от пътувания, от а, това какво означава е за вас пътуването. Дали е просто а, отиваш бери в фри-хотел, там се даваш на пиене, екскурсия и така нататък, или е нещо повече от просто паване от някакво отспишно място. Тъй като според мен. Всеки го изглява по-възвечен начин. Аз нищо няма нужда от микрофона, ако някой иска да се изкаже по-късно, ще даме микрофон да се чува по-добре. Това му ще се чува. Като превърши с теб, ще го мога да геомираме да се представя също. че тук нататък е хвърнат от тъсака ми. Дръковеянието за дискусията е конкретно една книга, която аз съм опресвам, на Николай Бовие, «Потребата на свутър», в което излезе Бехич, който е година на Български и първият прелод. Самата книга в 53-та ден. Първият долу се вързва с актуальността книгата. До... Това, което описано в книгата, т.е. пътешествие на Николай Бовие и неговия приятел, един художник, а, сега ще кажа и за самия кого ви, е. той е изключително дърковяваща личност, много добър а, журналист, швейцарец, който а, решава да предприема едно интересно а, пътуване с един малък фиат, тези, може да са виждали малки фиачета, пости. И това е и колег. На а, но няма, а, е един вечно засмян журналист, голям човек поне според мен. Нейната философия, може да, да прочете и ви вие на, на точно този слайд. А, в това си изя ця, цялото на лъжете мъдрост, според да мен и идеята защо започва да прави. Той смята, че трябва да предприемаш разобразие в живота си да не се оставиш просто на течението. и е, да не застояваш едно място, постоянно да набираш нещо ново и да откриваш за себе си. Той е, смята, че пътуването не е просто да отидеш в един корот и да останеш една семя и да не помнеш нищо след това, а да преживяваш пътуването и той го прави по един много смислен начин. Заедно с него приятел, решават 1953 година да потеглят в някаква посока, на изток само това знаят в началото, няма от крайна точка. Стигат до Индия с този малък бляд. Мисля, че биопосления и слайд, ще го да покажа отпосле. Минават през тогашто Еврославие, подикават Балканите, минават mm -hmm. през Турция, през Иран, Афганистан и стига до Ирина. Изключително прекрасно описано пътуване и невероятно книга, който може да се намеряне с най-прекоръчно. Той има и следващата книга също за Япония, също много добре написана книга. Uh, и хубавото на самата дневна етипична пътепис, който описва просто местата, през които минава Гуге, и представи някаква житейска философия. Uh, Написаме много uh, интересно, като uh, представя именно и нуле ежедневието на Гуге и неговия да колега, uh, като се издържат на място. Uh, например, стига до Белград, uh, той като журналист започва да пише пред стати за местни песни. Него е приятел като художник, uh, рисува картини и подаран на устта. И събират пари за следващата се точка. И така от точка на точка изгарват пари, докато си до И uh, в края на пътуването всъщност си личи колко много нови неща са научили и колко всъщност може да е пълно едно пътуване. Аз така си оставя да на пътешествие и отидеш на място и да, да се гмунеш в новото. Разбира се, не всеки може да се позволи подобно нещо, Все пак изисква доста време, това да тръпи, а, доста емоции да се откъснеш от собствената си свят, за да се потопиш от абсолютно новото му сега. Да ще прекъсвам, защото смятам, че всеки има, да, позволи. а, да. си позволително, че не е да. Все зависи от човек. Човек има желание. Ще помери и възможност. Както започне свят, преди малко. Всичко вече живем в един свят, който разсоявам се това, където се не има Да. Но трябва да си спорене и малко... Малко интересуваме, защото а, днешно време предуслове, че имаме всички способи. Стигам буквално за два часа в многото места. Като че ли и времето се отразява, т.е. сетото, от което живеем, се отразява, защото 59-те години са от различен всеки И някак си думи е на гласа трябва в момента да си мислим алмоноперисти, за да го направим. Макар, че е на мнозина хора да се откъсват от ежедневието си, просто да заминат някъде и не знаем къде е. Без да познават който е, просто се потопират. Може ли днес е по-скоро бярството на ежедневието, отколкото от това, което преживява въгърт? това вече всеки от вас може да го прецени само за себе си. Като че бярството на ежедневието много по-забрзва на ежедневието. Може би и за търти път имаме достатъчно си имаш по и всеки от вас, както и ти, така и аз. Поддихме на велика приятел, такова това. Се слаби да, и било достатък. Не, съм святан, че има голема пречки. Това много обича да четат по тези ма. И преследаха изключително атракция с борисите. Бях решила да се върна на същото място. Това е а, град Аванос, в централна отцена. Известният град с гранчал си описи. Бях решила да се върна на същото място. Паранчал ми не стане и след това е следствие на съвсем случайно преминаване също добре, споредши къс от бил. А, но си може, наистина, няма нищо случайно в, в пътуването Те просто те отбеждат към място, което желаеш да свинеш. И аз, ви са абсолютно също място. А, пак на Гария и котка. Първата снимка е тази от ляво. А втората, по късата е от снимката. изключително по време пътуваните, както че ли можеш да да откриши да но за себе си. Може би а, това е едно от, едно от емоциите, които хората най-много искат от пътуването. Да върхуваш да себе си и да вървиш не само какъв буквално пътя, но и прености в какво е смисъл. А, поне това е да виждало древните които е шестници, те са изключително се развижда от мисълта да не е просто да открият новото място и да го преведат на, на следващите поколения. В днешното време, на, на, когато поговорим за някакво място, разбира се веднага към мисълта, че а, ами може да се открие информацията. Обаче, веднага когато започва да се замиш, всъщност и въобще доста неща, няма как да ги избереш от Google Maps или колкото и да са триизмерни и реални. И затова отново се проявява това, според мен, древно усещане от човека да тръгне на път и открива а, уж познатия свят вече, защото много пъти се дума, че почти няма вече позната места на планетата ни и всичко знание тамтък, което реално според мен не е. Например, тази снимка е от а, Сирийската пустиня, не се вижда много съществени от теплото на, но е място, което уж а, трябваше да знам какво представлява, но изключително интересно посещение навътре в пустинята, е изключително и забавно и полезно беше. Така че, смятам, че пътуванията наистина са и пътувания, на не просто с точка. Това, което между, между тях, това, което те ще си направиш, което искаш а, да от търната. Уденеборно, много се отреса и наизгонното, че да ви преша. Аз искам да помисля Това е открън. За Да, и Да, нарочно, са били изобщо от сира. Единствените кари, които в момента се виждат, са отвоени, те разрушения. А, аз лично много бих се радвал хората да знаят и тези кари от сира, които са надяваме един ден отново да видим. от 2010, може би да началото на 2011, най-късно, от група руснаци не е официално вино за сира. няма се в интернет, а, Но изключително спомен красиво направен. Представя до голяма стъртка на душе достанът сега. А, с Георги много пъти сме си говорили, това е разликато между, между това да на Запад и на Исток. Ако можеш да говорим с Запад и Тъй като Георги ми кажа доста това, че е от мен, аз съм да прикажат. На приемо, нищо кой е отсечен? Ти ми сподели някои мисли, които аз наполовина, половина споделям. Едното е силни да прозвуча малко глупо. Когато човек пътува из Европа, действително смятам, че съществува така наречената човешка цивилизация. Тоест, който в която да е била човешка цивилизация, която отива, тогава обикновено и ми Tell me the private chest Същото, на третия също, също На, на хора също. Смятам, вършната, има европейски На хора да имат голям и си ценности. да И едат сходни неща. Гледат едни неща по телевизията. Просто действително, действително, много ли много мунищата се събира на на нашия и пак, може би някои ще ме позвучи да се една наценява на много нещата, които Европа предлага. Но първото не е като и дори първото в Турция. Смятам, че ни предположи доста по-интересни неща, от 30-40 люди, може би от 200 европейски стримки, в Турция. И често казвам, първи го в Истанбул, той ще за около 3 дни. Но беше да страта, че до Истинбул, става на мой любим Просто причинам, че там имаше е един хаос, който не присъства никъв в, в, в, в европейските държави. Хаос, който често може и до някъде да се запазва в Истинбулата. Европа когато ходите по тези улици виждате разнообразието от, от хора, от храни, от аромати, от светове. Не знам били сте били в Турция, но дори на ретичната тетила, когато попалят те. Много да видите от а, хора, които са на от Непал. Не знаят от преклако, че Истанбул, е винаги е бил брата и между Истока и Запада вина е бил кръстопът и до ден днес е така, аз на литищата на, на, на, на Истанбург да вижда така, абсолютно от синостят, абсолютно всички световни, раси, хора от всички световни религии. Смятам, че това е нещо много по-интересно от това, което ни предлага. Може би я подях китайски, още е много интересен проход. Но в момента ден точка на българи. Това, това, е не струва, не е хаосът нещо, Не, той е, <laughs> да, хаосът, е, хаосът е... Той е къртво, защото в хаосът всички сме, а е... Това е много <ръпътво>, но там е всеки семинал, което искаш там. От, от, от, това, от, от нашата експериматори хабават човеки свин, към да Хората е си говорят ясно, това и так далее. си доборната, тихо на юг, но пак без да прешки да ние да се... да прекаляваме след помахнането на да тържина. Пак, просто дам го в хаоса, смехам, че има... има се своята логика. Хаосът премнаистота или хаосът ощето на югът. Благодаря, в бравято се действително е страшно интересно. Не, че съм привлечен на специалната хаоса. Даже на това че може би се стремувава към ред, но интересно. Просто да. аз а, точно в този е помисли да... ми се иска да, да разкажеш това да паднеш това, както началото казах, досред войната колега. Йоги ти направи един мисли на и към засия, ако може да говори, аз съм от супер една страна, отчаяна И тези че съм супер че тези суси, че тези суси, че тези суси, че тези суси, че тези суси, че тези суси, че тези че е суси, че тези че тези суси, че тези тези това е много, може би, интересното, което бих мога да разкажа, защото си има това, което беше през на за беше интересно от две години точки. за от тези от Турция. Тя е самата Турция, от тези ефонни източ от тези ефонни източ от тези ефонни източ от тези ефонни източ от нещо, ефонни за щастие почва много по-добре познаването. От една страна, да, точно това, всичко е може да се счита, за всичко Да, аз точно сега виждам две примерно от турци, които са се в една година, от турци, т.е. в една и същата държава. Например тази, която при малко бях пусна тър... град Дяка Кир, смятам град от турците за столица на Набрати Юристан. Изключително важен град за турците, богата история и така нататък. Тоест много интересен град, определен интересен град, е туристически. Правят едно место. За и военна зона, обявена от турската държава, тъй Та, като там постоянно възгласят си с турските милиции и така нататък, въпреки премирите, които време време се случиха. И в предим също играх буквално въвен... мястото, което е пал от хотел, който бягам с мен, който е военен хотел, т.е. за семейство на милиците, и а, това заведение, което е на 15 15.00. Абсолютно различни лица, това е една от спецификите на изтока, пак казвам, изтока е много широко понятие, но да кажем, предполагам, че в далечния изток има нещо. В близки силно съдовете са много пръсти, буквално може да срещнете две различни лица на един същи град, но две съседни проекти. Например, в Ливански град три години, когато спит за път, път. на един от клава и виждаш много гър, виждаш магазини, ели много спитат хора и всичко останало. Буквално зад тази улица вече имаше къщи на Дупчен в Куршово. Първоначално е шок. Остана. Не може и да се, да се направи нашето, каквото негове там. Истощите градове живеят с осенни си живота. Те мислят, че е са оттуда неща, които се обикалят като живи на бизнеса. И един от тези две снимки се умее да казва абсолютно различно. И, например, тази снимка от пъти към а, Ирак, Ирак т.е. кюрските автономни области, изглежда много мирно, много приветливо. Т.е. аз се събожавам от пътуването на такива места, които са. Няма по-скъписти, не знам, че има по неща, ще видим какви хора са. Може не е напълно. Няма значение. Изключително всъщност спокойно място, а буквално дни преди това бях лек ендричан точно на същото място. Изтока е място, което мен трябва всеки път защото ми дава изключително простота и, и на движенията свето гледаване и изформване ще се промени, Моя личност съпремене. Видим ли това, това тези земи. И аз лично може mới... да се представя, определено и по-интересно, като такива местами. Това по уредени Аз ще че се е. Това култура и който обието дори от Швейцария. Ето сега сега. Другото, което е екзак, че внатъкърщо бях преди, преди, преди... около месец на едно друго събитие. Едина от участниците изнеса статистите, което е много инцитирано съжедение на Слънно. Отбеше за потурането на българите извън България. И се каза, че повече българи българия обича да се върна в България. по част от тива, които не толкова да си съдат тук, те обича подходят до Гърция, някои скачат до Румъния, често скачат до западните поколения в, в, в Сърбия, някои път до Белград, но въобще до там си остават. Ти, които са малко по-смели, пътуват и малко по-на запад, по Европа. Но и това не, не е сериозен процент. Обаче са много хората, единици са хората, които посещават места, като примерно Централна Азия, Южна Америка, населена на майка, отгоре са хората, които ходят на бригада през датството. И смятам, че това е един проблем. Защото, действително, ако искаме да направим едно хубаво общество, което е толерантно, да възпитаваме един интерес в останалите към заобикалящия свят, Хубаво по-думно повече, за да имаме повече което да разказваме, да си показваме хубавите снимки от тия пътългия. Дедемо... И земно към. Отново, отново ще казваме, ме... аз навички, да кажете, не обичам да имам всякакви интересни храни, отново да кажа да имам интересни храни и така. Затова може би до някъде да мисля, че са имаме имениите. Защото действително, приема, по-самто по нашето, кое са чували за Монгория по телевизията. Може би да тук. Това от говорят въпреки искам ги се нагоре. И само си признавам, че голяма част от страните в Африка продължават да са мистерия. Това <сът> а... защото приема в медиите. То не може всичко да се Но пък и, и сериозни проблеми е лично са напрени, защото все пак приемам да отиде да се направи филм в Монголия или в ние от тук един гостри екип. Това са доста пари, което виражате нашите телевизия се превърнали в едно студия, където политиците си едват един друг ментално може да включи <съща> няколко, да да се включим от хора. Така и аз дел ще продължавам, ослагам да започнем си говорим с вас, когато ви отчим, са ще го няма за съжаление, като се в началото с тейтника, около 10-15 години, които са, че ще стигнат. <съща> Съпочел, било, имам около някои от вас, пълно пръстописането на Рандина, било някои място, което някои друг. От нас тук същите не очакват, че... Не е някаква често в срещане с нас, да кажем и да разкажем, защо... Било е интересно, ако е. И това не и утимиски Ми кажа, пиша, шеп, шеп, Вчера ми посла в един лифт на Facebook. Точно заради това И последната направихме с приятелки, 5 често приятелки, Дубай. Знам се, да е всички грима с място. Обаче ти видиш 5 часа, път го добавя. И за се оказва, че оттам за примерно 100 долара е до Шиланка, което е има още 5 часа. И щеланка не е невъзгадна. И е точно такъв хаос, за който ти говориш в Истанбул, че по едно време мене ми призлята, това обаче си бяха се връщам назад, да е ши амикално и би се върнала. Не е ето си още това, че път не измани много. И си са осозната му колула, обаче ми е 5 дев Нали, дърху си да се са странни, са да Но си имаше емонциите, имаше страхотни преживявания, обиколиха разни гранове, джунги, сафарита. В Индия се е малко по цивилизовано но е много различно. И не трябва да и дадим кладш с артисти и бира. И беше много забава и накрая. Вече Не Не, Си много екстремно беше спадно в въпреки си се направи за ако и 5-10 долара Как че някакво време, нали се спортуваме Може би, да би какво... Нали заспяме да ми бърждаме, колко да спортуваме, че повечето от вас, може би всички делат, от това. Вече майни натиск, като вчера на къща. Не искам да лигаме. Не, ще да споделя някакви неща, на са, които са като... Някакви типове по време на пътуване. как закатурната, да излезе по-ефтино. Да, за действително пътуването е в Азия. А, в повечето случаи добре първо отидете в Истанбул, където отидете страшно много компании, в Локос, към абсолютно цяла Азия. Пътуването да е към Африка, добре отидете в Италия или Испания. Пак супер много пъти можете да отидете и Северна африка и с цяла, цяла центрана африка. Не се притеснява много от някакви зарази, болести и така. имате си много, но визитър в дълбоките филоминища това много да се чистите рецепти с атесептичен гео и тъм хапчета, които прочиствате и фоси. Това може би, ако което някакви съвсем Тоест не всичко е, опира до пари и до желания. Не, аз съм случато казах, че според мен основа нещата опират до желание, може би се действително, тъй като всичко това всичко от това са работят от пана петък и някакви смени, 8 часа, някакви офиси. Така че предприятият тикава потувания, то пак е свързвам е с цената да е. Познанието си от по-рано, планирате, месец на да пред. Аз първо в тази си да че съм дал плач, че съм дал плач, че съм дал плач, много благодаря на Георги, защото наистина ще само ще и да направите като на което да ви богати, което да ви донесе емоции и после да се изказваме заедно, да направим още една дискусия, по своя среща. Смятам, че е толкова към вярва И да видим кой какво е научил и разширил и е светобеда си.